بسم الله الرحمن الرحیم ما جنان دا کتابو تذکیرا وان ما کې د یوه د یادولو شاور قصیدې ایسان پایم پیرامږه دا ستالیمات ورکه ایجاد تعالیمات دې ته بیان کړی طریقه مه تعلیمداري چې دې ته و احساب عبادت کوي دا اځه عبادت کوي چې هغه نه تاسو د ضرر مالک ته چې تاسو ته او اونو ستاسو د طيبه مالک ته چې تاسو ته سپایدار دی نو کله یې سايان دي اسلام علي سلام ته خدا او ادا عبادت کوي نو اسلام سلام دا بيد پړه نه د دغه د زرالم مالک ته اونه نه پد ور کولو د رزق څخه هاته او د دې مالک ته اللہ فرمائی جدا بور عاجز مخلوق تے دا سو چد چاہے عبادت کیو ہے کہ یہودیان دا وزیر علیہ السلام کی اور کہ عیسیان دا اللہ ایسا علیہ السلام کی نو علیہ السلام شو یا وزیر علیہ السلام شو دا عاجز مخلوق تے او عاجزی دا خدا سر نخائی داد اکلوحیت سر منافشی رے داد اللہ سر نخائی مچکل دی کی عاجز دے ندی خدایان نشی کېده او رب نشی کېده نو خدای او داسې سګونه تاسو یې ورتوي چا د نفع درا مالک نه دی مطلب دا, دا د دنیا عبادت مکوړي دته استفان انکار یو له کته ده کار کې ینه دا کار مکو دې مطلب جاي نو عبادت دا هغه چا مطلب دا چې د څوک داسوک دا نه فدر رزق در کوي صحت در کوي او جسو کن دا تکلیف نا دا مرز نا بچ کئی نا نقصانات نا بچ کئی نو دا اغا عبارت کوای او سوک دے اغا تعالی او دا مکوی شیب مکوی واللہ و هو السمیع العلیم اللہ تعالی او ریدون کرے کتا سو دا شرک یہ خبری کوای کھی سال اسلام دا خدیس رید یا دریم دا درہو دی نو اللہ تعالی او ریدون کرے او علیم الله کو یا داصحاب کې دوه معنی کوم چیزن کې پروت دي چې کله الله او وی نو دا الله نو ویری کې دا کار متول کړه اهل کتاب دا دین تعلیم پیغمبر اسلام تویی دوی ته بیان کړو یا پیغمبرای یا اهل کتاب اے اهل کتاب اذه الکتاب نو راځه چې موجوده اهل چکم نبی علیہ السلام زمانه کی یو د دی مخینی خلق و دا دی اسلاکو دی فلارانم نکونم نو اغم اہل کتاب یو دا عیسیان او یہوجیان دا نبی علیہ السلام زمانه کی موجودنو دام اہل کتاب نپی منبر تفلیف فرمائی بی موجودا اہل کتابو تاوو آیا چلاتانو پی دینکم غیر الحق تاسو غلومکوائی پدین فلک برنا حقا نغولو چته لریږي غولو دې ته لریږي چې کم او فقیدته مقرکر د اغینه یا برلا شي یا کثر شي غولو دې ته لریږي چې کم خو کم په کم مقدار باندې کپا کې دې کې دې په عمل کې خدا مقرکر دې نو دې ته غولو لریږي او, با او, او, او غولو همیشنه بعض اولماء نه اولو کو دو قسم دا یو حق دا یو نحق دا نو دلتر خلافا کوئی چه برنا حق اولو مکوئن نو حق اولو دارد چه صلح علمی تحقیقاتو کی نو مثلاً پایلم کیو دیر لرشی او دیر ریخت پوشی نو درتم اولو دا خدا حق اولو دا خدا خبر سجینا دا اولو غرابه که دیتویر که چه آغا نحق نی دا صرف بیان. او نو دکې ته ولې سره ته د بیانو په عمل کې چې کوم مقدار مقرره د هغه برا یا کتل لکه مثال موحو عيسى السلام الله تعالی پیغمبر مبارک ايسايان په برابر له د نه له په درې باندې اوبې مو ديان په کتراله ناغه ابن اور ان ترانہ یہودیاں په کتره الله څخه کومه مرتبه مقار کړو دي اولو په کتره ترتی عیسایانو په برابر یا محمد علی السلام د نیک خدای نیک بند بنده وا ایسایانو ولې دغه مرتبه ورک یو هجوډیان وکذانی یو د دې په قدر اړه ځکه تا کی د دې دې دې دلکه حالو لکه انبياله د نه پراني چې ته ومني د خبره تسليم دي نو دوی وونه کې د یو بیانو په تجاوز او قابه قتل وکړ قتل نو ده شپدي د یو بیانو په سیانه کې هلو موجود وا نبی عليه السلام نو ده نبی علیہ السلام پا حق پا دی غلو نبی علیہ السلام نن په کارو الله پیغمبر نو دی غلو کته جاوه کو نبی علیہ السلام دا اللہ تاو نو دا الله کتابه نو نمنو یا تورات او انجیل درته نو دا الله کتابو نو دا الله کتاب منز پکارو عمل کو فکارو دی غلو اترا. عمل څه کې په هغه کې دی كله کرو او پکتا باندرالاو چدا اللہ کم پکم و داگینا دیر لاندرالاو نیتے عاملو کو بلکی پکتو باندر پاگی کیلی کے لوگو او دا دیر یاد ساتھ ہے دی ہدایت تک دوسی جدی پیغمبر دی یو گتا یو پیغمبران دی رجال اللہ نیک خلق یو گتا بلاند مدادا سی ظالمان دی بورا غلول غورو یې کړل په پیرامبراني موجل دي او چکه کتابونه دین هغه کار کوي نه به هدايت دي چکه د هدايت د زری د دغې کې غورو کړی دا ما او دا غورو مسلمانانو کې د انشاء الله مسلمانان د کاي سنت ته سنت غنل په کار دي سنت په طریقه دی پکې کم ترته hội په تاسو یونیکہ سننۃ پنځوس رواجنہ ته یو ځکه نه د شریعت حکم بالکل لاند میرا ولی که تمرتبه ته سنت سننۃ پاتیني شه زکات په مرتبه کې واجب ور کیندا واجب کې داسې لاندې کوی چې نه اوذو بالله مزله په یو خدای له وکړی دا څنګه ار حکم راواله د بوسو کوم راواله جکمشې د يهوديانو کېو عیسایانو دیو نه د مسلمانانو کې شتا په عمل کې مشلل د مثال په شته کې فاقیدہ کے دعا سے لکالی سیب صحابی دے نو صحابی منہ البکار دے نو شیاغانو دخوے مرتبے تاورا صحاب آسو پے صحابی منہ بڑی علیہ السلام تاورا بریانو دخوے مرتبے تاورا صحاب آسو پے چتید نوی علیہ السلام اشان کی گستا ہے نو صحب پکتزی صحب پبرزی دے تاوری ہوئے لکی نو دا اصل کی دیسی پتوس مسلمانا مکیم داشتا وعندما يقولون أنه يكون هناك موجودة أهل الكتاب لا تعلو في دينكو في الدين كألو أو تجاوز مكاو لا تجاهدون من أجل لا تجاهدون من أجل وإنه يكون هناك حقا وليت تتبعون سردا خبرك ولا تتبعون أهواء قوم قدل لدي چې ګور تاسو د خپل مشرانو ته به لري مکا وایي غیب وسی چې استاذ کوم مشرانو علیکم راو تر من قبل مدينه الان دی علیکم راشری په ګمراهو کې استاذ مشرانو مطلوع په غیب وسی مزه خپل ګمراه و وازلو کثیر اګی اګ وخت د ځان سره ډېر خلق ګمراه کله نو استاذ دې کوم لاران مشرانو دی نو اګی خپل به نه او نور خانه دین گمراه کړي نه چې کله هغه گمراو نو الله تعالی خلق کوي چې تاسو د هغه اطاعت وکړئ دا اړین تعبیر دی علامه کاو عن سواء السبيل استاد چې کوم شرانو نو هغه گمراشي او سواء السبيل د نار برابرې سواء السبيل د نار د مزما د برابرل لري یعنی هغه گمراو نور اکستان مشری مثلا معلومه شو اکستان مشری بلار اوستاني کي په غلط لار باندې تلي د شريعت په مخاليف لار باندې تلي نتبع اغه پسې نزي تبع حق پسې زي حق ني سل پکار دي ته نه دي قتل پکار چیردا زمما مشری نو الله تعالی به اهل کتاب او توای شیخ په مشرام مشرا متابدار ځکه ما کوي چې هغه په خپل مو ګمراو اا زمانه کې نور هر په ګمراو کړل د حق په لار باندې روان نو نو کتا سو اغیب روان شه نه دا موجوده خلک ستاس هي نو تاسو باندې وګمرا شي دا لای په نقش قدم باندې نه شي لعن الذين من بني اسرائيل على لساني داومت محق ته الله او چې د محشرانه تعبیراريمه کړه حق پسی شي او حق دا پیغمبر دې اسلام پسی شي نوصتا الله او نمن بيانيكو او اسلام د دې اهلي کتابو یو نمنو ته بيانې الله درحمتنه له پغې باندې انمت شه د دې بنی اسرائيلونو نه د دې اهلي کتابونو نه داوود عليه السلام ته جبه باندې او شه او انسان عليه السلام ته جبه باندې ملانټ پدې یو دیانو او په عیسیانو باندې هغه نو اکثره مفسرین را خبرې لګولې اکثره مفسرین چې محتوا کې تفصيلي تیر شوی نه چې د دې لپاره د خالد رضادار تعظیم راځو ا په دې کې دی حکومت او فکر پدې باندې ممنوع او پدې کې وقار نه کوي دایمه پدې داود علیه السلام ته الله تعالی ته زبور کې لعنت راوړي او هغه ته بد دعا وکړه اللهم العنهم خدای اطاعت کوي لعنت بیان کې او دوی شاده وغانې پاتې شې دا خبره چې پیغمبر څنګه بد دعا پیغمبر دا الله جو حکم د غیرت د وجې نه دې ته بد پیغمبر دا الله په حکم باندې غیرت کې نو با حال زبور کتاب کی قدی بانده لانت ناظر شو او داود علیہ السلام بیتده اگه اظہارو کچھ تاسو بانده اللہ تلال لانت ولی آدھا کرنگی عیسیانو بانده لانت شو ده عیسان علیہ السلام پخلو بانده بلانت شو او اغم چکل انشاءاللہ وو مزیبارک براشی اخفل کون تینا مطالبہ او پا چھتده اللہ نا سوالو کچھ دا اسمان نا درستخان راشی و منگو خراب بگو موجزی طلب لهم دا اسمان ندرستخان راگی دی کنو خراب کوکو او دیتا تا خکم و چکور الزخیرہ کوئی بما خراب دی زخیرہ کو نیسا علیہ السلام و تخیریو کہ اللہم ملعان هم وجال هم خنازی را خدای دیلہ نتیان جو خنزی رانے کے چه دم رایا اللہم آتانا سوالو کو استا خکم راگی او دیتا بیداری نکے نلحازا دی ایمان را نلو رستخانی اخوڑا زہی ریتے وکڑا مخالقتے وکڑا ایمانی را نلو نو اللہ انجیل کی لانت نازل کو پدی او دا آغا لانت اظہار اللہ تلقی بڑی عیسیٰ علیہ السلام کو نو دیم موجودی یهودتا او عیسیانتا اللہ فرمائدو من بني اسرائيل اسرائیل چکم کافرانو دو بنی اسرائیلو نا باغیبانی لانت شیو او پہ لیکي دي الله در رحمتنا لريوالکا اغي الله به پر رحمتنا لري کړي پجبا دي داوود عليه السلام باندې او د عيسى عليه السلام باندې چې زله مريم لاندې کولی شو نو یو وجه هو د مافر تفسیر کې بیان کړي چې الله دا حکم نا فرماني کړو اغه نه فرماني الله تفصيلي من ذکر کوي الله و ذالک عدالت پہ ذکر شو بی ماه اصول په سبب داری چی دی ناپرمانه کنی ناپرمانه دک کوی ده خالی دخکار ناپرمانی او ناپرمانی دک کوا دی با دو اصحاب المایده ده اصحاب سلام سر وادو کرد چی ایمان براو به بمنو درستخان نازل شو وی خورو دا اصمان نرانه او بیم ناپرمانه کنالا پرمیزایی که بی ماه اصول لانت په زک شو چی دی ناپرمانی کنی او لنسترني وجهه برکین يعتقدون او مسلسل <سؤال> بديدا الله لكم كراس کاو دا نه موت نوګه د دې په ایک تبيير جوړ شي روخه نا پرماني نه وره دا سينه پرماني نه وبا یو خدای اكيد نه دا اكيد نه پرماني سړي کوفر توبه زګه په لاند دا اكيد نه پرماني د عمل دغه پرمانه نه سخت الهګه مثلا یوسعلیمس نہ منی دی د وسرب سزا سکی یوسعلیمس کانو یقص ارابی که دا مسلسل پر رازی استمرار دی مسلسل با یا تدون دا اللہ دا خکم نوطن نا پرمانی اعتقادی و او همیشا او مسلسل اگدانا پرمانی و اللہوی نچه کلا داسه کسما نا پرمانی دی صریح عدد و گرزی او عقیدی و لنا پرمانی صریح کافر شنو اللہ طلاق لانت کئی نا اللہوی زالتا دا لانت زکاو بی ما آسو و کانو کدی به فرمانې کوله وکام یا تدور او مسلسل الله حکم د غینې څخه او دا سکه چې دا نه پرمانه مسلسل نه پرمانه خود دعوت کار چې کمی یو به منقول دی الله او د چې یو بل د نه پرمانه نه منکی نو دا کار پکینو کان ولايته نه ودوی چی یوب البعین منا کوا قدلت ام گو را دا کانو راASE محکم کانو راASE دعا اس تماولی چیقاانو دا استعمراری دا مطلب داری اب دا غقاو چی لا يتناهونی یوب اللہ آلمانا لگا او ص maple یوب پیرانا فرمانی که اتنی منکی بلا پیرانا کی نبلا پیرانا کی نا مسلسل دهد اگر آمارا��ی یوب البعینه رواه کن نو دا شیبک억ی اللہ وی مولدی نو دان سبب جناش لایق نہ ہونا من کریں قالو یو بل نہ منکو دا اگر کبی انکار کرنا فلو چکم بدی کو اللہ تعالی فرمائی لو سمہ کہو یو فالو دیر نہ خارو اگشے چا نہ یو بل نہ روا من نہ منکو لیے فالو جی ودا کار کو احادیث امام رازی داد لین مسعود سے حدیث پیامر لیسلاتی و سلامو پر ملچی بنی اسرائیلو کیا اول نقصان دنیر آگلہ شیو سڑی پا بل سوی شو او اغبنا رواکار کونو اتبید اتقی اللہ و دعو ما تسنو لگا اللہ نویر اگر پرمانی جی که ادا مکاو پر ادا خلالا لنی سباب اشیو اغبنا پرمانی پولو دیبونو سر خناستو او اغبنا نمنا کون آغا سرا پا خوراک کم شرکشو پسکار کم شرکشو ناس تا فاستا کم شرکشو نو نا فرمان صلی صرا خدا پا کاری جی صلی و صرا خوراک سکار کم ناس تا تا نو سباب آغا نا کولا دیب و صر نبی السلام وی پا خوراک که پا خوراک که پا ناس تا که شرکو چه هر شروع گو نو اللہ کلا در طول و ضرور اودیا نبی علیہ السلام <سؤال> ان ذا ایت انستولینا الذين كبروا من بني اسرائيل <سؤال> چې کله عمومی توردارلار شوړو شي یو بل <سؤال> باندې منکاو نو الله تعالی په لانه په ها شو الله او بیا پیغمبر لسنا تو سلام قسم وکړو وداس خبر نه دا نبی علیہ السلام په الله دې قسم چې تاسو بده خو خبر حکم کوي او دا ناروان بل یوم منکاو او ظالم ناس بنيسه او زالم انسان به حق خبر طرف تر را او بالکل په حق باندې به کېنا او بندا و حق خبره به را بندا و او قدكارم انکني اوري روایت دي امام الفاز رزي چې الله تعالی بستاسو ضروره دی او بن سرګړ او تاسو بداس لعنت دي د خپل رحمت نه باندې دي لکه څنګه چې يهوديان او نه دا ابو داو ریواه کې دا کیسه الفاظ او باندې ریواه کې دا نه د جنبه رسول الله سلام پر مې جکره دی بنا پرمانه كله نه د علماء بل دی منا بول چې نه ما نه کېد له رسول الله سره ناش خوراخ تاکي ور سره شریکونه بس الله تعالی په دې باندې اعلان کړ په جې باندې اسره اتو السلام باندې او په داود علیه السلام بان. اور حریص دام بورا سلام سلام و سلام علیه امر ریس کده را پیغمبر علیہ السلام فرمای پیغمبر علیہ السلام فرمای کل تاسو امر بالمعروف داغه علی خبر او خپل خبر ور چې کل امر بالمعروف او منع عن المنکر پری ده تاسو په برکت د وحی کوم چې د وحی کم برکات په دغه کې د دنیا او د آخرت خیره او تبلیغ ملي کېږي دین خو روانو تا چې کله تاسو دین خو روان ول پریره هر څه کوم کېږي نو تاسو په دنیا او د آخرت د خیر نه مخروجه کې کوم خیر چې په سر راته چې هغه د دنیا او آخرت خیر چې کله تاسو دا پریره او بیا ورونه یې دام راځي روایت وګوره باندې کومه ترجمه کوي یو روایت چې دام راځي وګت تفصیل روایت نبی السلام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایې مخ باندې یو خاص کسر بس او بسوده سي او جمع تعال او د نبی صلی الله علیه وسلم کور دیوان او چې کم منبر لیدې دې عینې زېری دورت ماشلمس کېنه آواز راځي وې دې سر او د نبی صلی الله علیه وسلم منبر ته او خط د الله حمد و ثنا او پر باید. خلق و عمر او فرمایې چې ګوره خلکو امر به معروفونه نه یان المنکر کو او کدان نه کوي نو بیا د جهان اچ جتا سو بد الله نه دعا وره دعا باندې تبلیغ سوال بګوي سوال باندې تبلیغ د دشمن مخالف بد دعا وره خوستا سو مدد بد الله تر افنه کیږي او دایو پر الله الله فرمایي حدیث کې کتیده الله تعالی فرمایي چې زبا ګوریا د استاشو نه نو نو چې یو قوم کې حدیث کراړي یو سره د عمل کې حکم پدې کاجر دې چې دې نو الله تعالی دمر موږ په پداسې قوم باندې اعظم مسلط کړي نو دا صرف د یوه یعمان د عیسیانو خبره نه پغایې باندې لعنت شو چې او بل به نه او چې موږ متاثره نه منو یو بل نه راو او موږ نبی له سلامو په تاسو کې کوم چې پغایې باندې شو ونو ایا په انرا تعموده نهندو نه ما اتا عبودون ایتا عبادت قوی من دونی اللہی ما وادا اللہنان مادا غم عبودانو لا یمک لکم دورا کمالکان ندیلکم ستاو ستا پارا غرم ددف دذر ولا نقا او دردر کولو گناتی من نقا درکولی شینا دذر عجزن والدہو اللہ تلاجده هو السمیعو همارو م او په دې اول پیا په ان را یا د لن کتابه اے موجودان کتابو لا تعلو لا تعلو تشغلوا تجاوز نکوي في دينكم قديم بلكي غير الحق برنا حق ولا تتبعوا اهواء قوم او تعذل <سؤال> قاعداري متوئن اهوان قوم انك عايشات ددان سي کو دخلوا مشرعن وقضى يوجب راشديه حتى شمي دي من قبل <سؤال> لا ندينا ووالله اتاخذي كثيرا بر خلقنا ووالله يوجب امروا ان سواء السبيل دناي نو نه دغه چې را باندې نه پڅاندل کړي وروغلی مې شرامن مړاندي دی دا چې د رېمل کړه لو ان النامین کفرون بنی اسرائیل لعن قیسو پاکه ثانوي باندې کفرون چې کفر على سانی داود دا پجبت داود علیہ السلام وعیسی مریم و پجبت عیسی صلی اللہ علیہ السلام چیز دے دا مریم دی زال اللہ دا لانت پا دی وجہ بیما دی بنا پرمانے پولے وگانویات دو نغدی ومسلسل ترکول خدود دا اللہ مسلسل دا اللہ دو حقم ندر وقتل انو لا هی تنا هاونا کان و دې مسلسل دا کار به کو لایتنا هاونا چې نه به من کوي او پرالا علم منکرین کار کارنه چې شریعت کې نقیر کړا دی نه نه من کوي او فعلوا کلمہ کذبا ادنا کر تا لا دے سان لا پر مے دین نہ کراو مہارتے حول اللہ تبیہ مہارتے حول دینیاں منتر کام یہ فعلات دا تا مسلسل تو من مسلسل دا اللہ نہ رواو نا چکم اللہ نہ روا دا ذلو دا نہ دا حق الحلف نہ منکو دین مسلسل دا اللہ تعالی دکہ قوقم پریہجنہ ناروان اور کول لی ناروان اور کول لی ناروان اور کلن بنا ایا ویم اللہ علی خر و براکتہ یا Свات علی برکتہ دل دردام غیم جتنی کم دردام غیم خدا خدا خاص شویی کم ناروان زکر شویی کم بناظونوکے آئی مبتلا و به آゲی مبتلا خال خدام عن یا الله <سؤال> د دې مهنه توفیق منتراکه په شکل کې یا الله دې زکهول په شکل کې له قرول په شکل کې د دې ستړي په شکل کې دې تبليغ وکړي شکل کې کریمه وي چې کوم برکات د وحدتیا متحصل شي چې دنیا دا آخرت خیر یا الله اختر شيخ عبدالرزانسی رسول الله